hoofstuk 223, oor eenkomste en verklaring van die weese van komeete. Jonathan het nou baie diepe genading, maar hy kon glad nie enige verstandige gedachte bedink nie. Die kynkie het natuurlijk dadelijk gemerkt, dat Jonathan nie die melkskotel komeet, en die komeet aan die jimmel in oor kon bring nie. Daarom het hy homself opgerig en aan Jonatan gesê, My liewe Jonathan, Kyk, binnen in jou gaan het nou precies so daaraan toe, soos die beeld van die melkskottelkomeet jou laat sien het. Jou hart stel een groot skottel vol melk voor, waarin jou liefde die melk is. Maar bo die melk bevind om nou ook een geweldige swerm muggies, beskiete en steekvlee, net soos bo die melkskottel. In hierdie swerm stel jou gedagtes voor, wat jy wat sterk na die belaglike onneig, wat betreft die ooreenkomstes van beide komete. Want, vriend Jonathan, wie so nou werkelijk in alle ergens die kern van die komete in die jimmel vir een melkskotel beskou en sy roei vir een swere muggies? Dit is immers alleenlik maar analogie, maar geen volkome natuurlike ooreenkomste nie. Weet jy eindelijk wel wat een analogie is? Wat is in skotel? Wat is die melktaal in? En wat is die zware muggies en steekvliee? Kyk, jy begrypt dit nie. Luister dus, dan syl ek jou iets dauer vertel. Die skottelstelling kom voor vir die opname van substanties waar aan die voedende lewenskracht uit my gebonde is. Die melk is echter soe substantie waar die voedende lewenskracht uit my in die rykste mate in homself draag. In die muggies, miskiette en steekvliee is die levenskracht alreeds vrylik actief. Maar as dit nie gevoed word met die korrekte voedende levenskracht nie, dan word het spoedig swak en kan homself nie ontwikkel tot een hoer en volmaakte peil nie. Wel nou, die komeet aan die hemel is niks anders as ‘n niet geskaapte wereld in wording nie. Die kern daarvan is die kom vir die opname van die voedende levenskracht uit my, Hierdie lewenskracht word nou dier my eie speciale vier, wat van my uitgaan, baie krachtig dier dier verwarm, en los daar dier een voedende dampe op, so dat hierdie dampe, wat reeds in meer gevormde lewenskracht bevat, nie vervluchtig en aan die nieuwe jimmelichaam onttrek word nie, word hulle dier ontelbare eterdierkies opgeneem, en deur hulle dan weer ter verdere vervolmaking van ontwikkeling aan die nieuwe jimmellichaam in wording toegevoeg. Kyk, dit is die ooreenkomst tussen die komeet van die jimmel en ons melkskottelkomeet. Denk nou verder nie verder daar oor na nie, sodat dat jou liefde nie swak word vanweer die navorsing nie. Baie het die verklaring wel aangehoor, maar niemand het het verstaan nie. Baie het echter gegloe, dat het wel so so so wees,